Iben Abasi radi Allahu në hutë regon. Kërërdi delegacioni i fisit Abdul Kajs të ki dërguar i Allahut a lehi selam, a i tha. Kush janë këta njërz? Ata u përgjigjën. Ne jemi nga fisit Rebia. Pasaj pengamberi a lehi selam u tha. Mirëse erdhet o njërz, të pa poshtëruar dhe nuk keni për të pënduar. Ata i thanë, o i dërguar i Allahut. Në fakt, ne mund të vim të këti vetëm në muaj në shetë sepse ndërmjet neshli ndërmjet teje është një vend banimi i sunduar për i femohuesve të fisit modar, të cilët ndërhyjnë dhe na pengojnë për të radhur tek ti. Prandaj na urdhëron të punojmë disa mirësi, nga veprat e përcaktuara të fesë, që tua bëjmë të njohura njerëzve tanë që i kemi lënë pas në shtëpi dhe që duke zbatuar ato vepra me to të mund të hyjnë në xhenet. E pyetën edhe për pijet, të lejuarat dhe të ndaluarat. Pejgamberi Alayhis salam ju urdhëroi për katër gjëra dhe i ndaloj nga katër gjërat e tjera. Ju urdëroj për besimin në Allahun një e të vetëm dhe i pyeti. A e dini se që është besimin në Allahun një e të vetëm? Ata ju përgjigjen. Allahu dhe i dërguar i ti e dinë më mirë. Pegamberi a.s. u tha. Do të thotë, të dëshmosh se nuk ka zotë tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe se Muhamedi a.s. është i dërguar i Allahut, të falësh namazin, të japësh zekatin, të agjërosh Ramazanin dhe të paguash një të pestën e plashkës e luftës për qështjën e Allahut. Ndërkaq, undaloj atyre katër gjëra, hantamin, duban, nakirin dhe muzefen, apo mbase dhe mukajjerin. Këto ishin emrat e enve që përgatistin dhe mbanin pijet alkoholike. Pegamberi Alei Selam u përmendi enët, ndërsa që limi është për vet pijet dehse. Pastaj, u tha, imbanin me në mirë këto të gjitha, dhe o apërqoni ato e dhe njerëzve tuaj që keni lënë pas në shtepi tuaja. Transmeton, Imam Buhariu.